إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أيها الاخوه دون اندلهنا برنامجيتو هي يا مواعظ مفف قبل صلاه العشاء وصلاه التراويح نا كمجيب وراتبهيتو او برنامجيتو leo itakuwa ndio siku uhitimisha badala majile Katika mhudhurii ambayo tukonana nayo leo mpaka hapo tutakapojaliwa ili kuswali sala ya Isha na tarawehe Leo katika hii tutazungumzia habari ya sala ya Eid. Hukumu salatul Eidain. ya sala za Eid bil. Sababu kuzungumzia Eid zake na kwa vile vile yani la farq baina hakuna tofauti kwamba sala ya idil fitri inasaliwa rakaa mbili sala ya idil adha inasaliwa rakaa tatu kwa hivyo hukumu ya idibili ina maana hukumu inakuwa ile ile kuna baadhi ya tio mambo yanabadilika kwa hiyo darasa letu leo tutazungumzia habari ya hukmu salatu al hukmu ya sala zaidi mbili na maraji ya reference ambayo itumia ni sahihu fi Sunna ya Abu Malik ili mashhurulaikum Abu Malik ametoa kitabu kinaitwa sahihu fi Sunna kuna mjaladi minne na kitabu hiki kilikuja baada ya kitabu kinaitwa fi Sunna cha saidi sabika katika mujala wa nne ukarasa nambari 598 kwa wale ambao watakuwa na nuskha kama hii ya kwangu wanaweza wakarudi wakafanya reference kwamba haya ninazungumza Tumiapita kwa usawa gani ameandika ya kwamba swala hili la Eid mili yani hukumu zake kuna mambo mengi ameingiza hapa yanafika mambo sita au saba lakini tutaangalia kama matano tu ambayo yalikuwa ni yenye umuhimu mkubwa zaidi ya kwanza je sala ya idi ni wajibu sala ya idi ni sunna sala ya idi ni kifaya yani akifanya mmoja mwingine yatosha akasema ahlu ahlul ilm wamechidlifiana nasuoni fi hukmi salati al ala thalathati aqwal kwamba hii ina, ina status gani kauli tatu kauli ya kwanza alawal awwal انها wajibah ala al-a'yan kwa masala ya idhi ni fardhi kwa nani kwa watu ambao ahlul balighs wale ambao wako katika mfano kazi wa da salama mweziuniandama na ingia shawal basi maadamu upo hapa basi itakuwa ni wajibu hii ni kauli ya kwanza kauli ya pili Anaha wajibatun ala kwa maana ni kama mfano vile ambavyo katika masala mengine Salatul jeneza salatu al-janais si lazima wote wasali wakiswali wale baadhi basi nakuwa kuwa wale wengine imeondokea jukumu na vile vile katika mambo mengine mbalimbali kwa kuna kauli imepita kwamba sala yaidi wakati kusali watu wengine basi yatosha wengine tena sio lazima kauli ya tatu wanasema ni anaha sunnah muakkada ni sunna iliyokokotezwa lakini walaisa biwajib si wajibu katika kauli hizi tatu bila shaka moja ipo itakuwa ndiyo alijah ilokuwa ndiyo iko more accurate inausahihi zaidi kutokana na dalili ama hii kauli ya kwanza kwamba sala ya idi ni wajibu dio kauli iliyokuwa rajih kutokana na sababu zifuatazo sababu ya kwanza ni kwamba imedhihirika ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fasalli li rabbika wanhar nasali kwa ajili ya Mola wako na chinja kwa ajili ya Mola wako alul ilm wakasema hii hey, inaonekana kwamba Sala ya Eid ile siku ya idi uswali na vile vile uchinje lakini ukiangalia imekuja katika siga ya fi'il al -amru, yani komant. na kwa mujibu wa mas'ala ya usulul fiqi jambo ambalo lilitokuja katika siga ya alamru amr jambo hili linakuwa ni lilwujub kwamba ni wajibu hii dalili ya kwanza dalili ya pili wakasema vile vile adhall qasama waltukabbirullaha ala ma hadakum ni surati al-baqara من number 185 ili mumakabbiri Allah wa yale ali kuongozeni ukasema ahlul ilm na hapa vile vile wal amru bitakdir fil aidain amra bis salati al mustaqbilat ala takbirir ratib wa zaid kwa mujibu aya hii ahlul ilm ukastudili kwamba sala Dalili ya tatu ni limulazama ulazama timan mulazamatun nabiy sallallahu alayhi wasallam liahdihi ni kwamba mtume salaam katika uhai wake alikuwa yeye ikifika siku ya Eid anaenda kuswali alilazimiana nayo hii wa adam fi eid min al-aayadi bwana mtume hajapata hapo kuacha kuswali sala ya Eid na wamudawamatu kula faahe wa muslimina mimbadi na kwamba makhalifa walikuja wakawa na swali swala eid ikaja ikaja mpaka leo sisi tunaswali swala eid kuoneka jambo hili ni jambo ambalo ni wajib sababu ya 4 anasema ni kule mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrisha watu watoke kutaku swali swala eid si watu tu pekee yao wanaume bali akawaamrisha hata wanawake na vigori na wanawari na hata wanawake ambao wamo katika siku zao waamara nabii wa sallallahu alaihi wasallam bil khuruj ilayha alitoa command mtume sallallahu alaihi wasallam watu watoke wakaswali hata nisaa wa zawati alkhudhur wal haydh walikuwa bwana mke ikiwa yuko ndani ya siku zake basi pia mtume alimuamrisha akaswali sala yaidi lakini katika hii kadhia ya mwanamke mwenye hezi ye anabakia katika musalla hatoswali kutokana na e, sheria za kifikihi hii mwanamke mjehezi hawezi kusali waamrhaunna an ya'tazilna min Kama alivyoamrishwa bwana mtume manawake wenye hethi wajitenge kama na lakini katika hali hiyo ni kwamba wahudhurie sababu ya tano anaha min a'dhami sha'a'ir alislam kwamba sala ya idi ni miongoni Mwa zile alama tukufu za Uislamu watu wanapokwenda kuswali sala ya idi, basi kuna symbol ina, ina, ina, ina, ina, ina indicate kuna nini Aa, kuna idi ya Waislamu tumeona watu wengi wanakwenda kuswali ni katika ile wanasema ni alama tukufu katika alama tukufu za Uislamu kwa hiyo imekuwa ni wajibu kama ilivyokuwa sala ya Jumaa na sababu ya sita ambao ni ya mwisho anasema kwamba sala ya idi ni wajib wajibu muskatatun liljuma للجمعه اذا fi yaumin wahid sala يوم idi huwa inaidondosha sala ya juma endapo zitakapokutana katika siku moja ikawa siku hiyo ya juma na siku hiyo imeangukia idi hili somo la fikhi walilahi alhamdu tushalielezea hapa muda mrefu kwamba imethibiti kwamba mtu atakayekuwa ameswali sala ya idi siku ya jumaa ameswali sala ya idi siku ya jumaa basi naam anaruksa akisema kwamba mimi sendi kuswali sala ya jumaa basi handi dhambi kwa sababu imetolewa fursa sasa angalia wanasema alul ilm wama laysa biwajibin لا يسقط ما كان واجبا جambo ambalo lilikuwa si wajibu haliwezi nikalidondosha jambo lilikuwa la wajibu sunna haiwezi kaidondosha wajibu ijuma ni wajib ya ayyuhalladhina amanu itha nudiya lis salati min yaumil juma fasaa'u ila dhikrillahi watalbi wajib ijuma ni wajib sasa ijuma inaondoka yani inakuwa Uwe, ukitaka kwamba mezi sali leo Ijumaa kwa nini? Kwa sababu umeisali swala ya Idi. Kwa hiyo maana Idi ni wajibu liyo, ikaweza kuiondosha wa, wajibu wa Ijumaa. Haiwezekani ikawa swala ya Idi suna sunna, sunna ikaiondosha wajibu. Hizi ni miongoni mwa sababu sita ambazo amezielezea ahlu ilm kwamba swala ya Idi ni wajibu. Sasa nini tunakusudia no kukufahamishieni? Tunakusudia no kukufahamishieni ya kwamba, lazima kila mtu atoke akaswali mtu asijakachukulia kwamba ah maneno unajua bwana hii ni sunna tu ni wajibu itakubidi siku ya jumaa au siku ya idhi inawezekana ikamkia jumaa Allahu aalam na utoke kwa swali isitoshi utoke na familia yako watoto kuna kama kuna wanawake vigori wanawari wanawake wenyewe wako wa katika siku zao wote wanatoka wote wanakwenda kuswali katika sala ya Eid hii ni nukta ya kwanza nukta pili ni sala ya Eid tushejue kama ni, ni wajib wajibu yeah. je ina swaliwa wapi makarun a'da'uha wapi yaswaliwa sala ya Eid anabi Said al-Khudri radhiallahu kutoka kwa Abusaidu radhiyallahu anhu hasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhruj yawm alaid yawm alfitr waladha ila almusalla alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akitoka yakhruj yakhruj akitoka siku ya idil fitri na idil adha ila weni ila hayy ila almusalla ana kwenda katika musalla fa awwal shay'in yabda'u bihi as-salah anaanza kusali ambao nafikiri ninafahamika beloved command kwa masala ya Eidi yasaliwa kwanza swala halafu khutba bila aks opposite wakati wa Juma inaanza khutba halafu inakuja swala kwa hiyo hadithi hii na hadithi nyingine mbalimbali zilizo kuja zinaashiria kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka yakhruju nini maana ni ya musalla? Musalla ni sehemu yoyote ya wazi yani open space ambayo ilikuwa simsikiti pakafanywa kwamba ni sehemu ya kusalia. Hii inaitwa musalla. Kwa hiyo tukisema huu msikiti kama huu hapa kwetu, huu ni msikiti. Lakini wewe una, una nyumba yako unasema mimi bwana hichi chumba kimoja nakifanya ili watu wakija waswali hapa wageni na wagonjee mbalimbali Kota kwa kutakuwa ni msalla una yako kubwa una kiwanda chako kikubwa yani vitu kama hivyo ambapo sehemu zilokuwa mbali na msikita ukasema mimi hapa ninatengeneza sehemu ya kuswalia ile inaitwa msalla una petrol station yako unasema mimi wateja wangu wakija kununua mafuta basi ikifika wakati wa sala wapate sehemu ya kusalia ile msalla wengine wanasema mimi musalla nitauweka gorofa ya nne gorofa ya nne Kuna simu moja hapa nimeona wanaita simu China Plaza siyo Plaza gani hapa? Mobile Plaza sikusu. Ghorofa ya nne Kuna sehemu kubwa hii inaitwa musalla. Kwa hiyo Mtume Salam alikuwa anakwenda sehemu ya open space, sehemu ya wazi, sehemu ya uwanja. Anaacha msikiti wake anakwenda kusali sehemu hiyo hii ndio sehemu inosaliwa sala ya idi kwa <coughs> hakika sunna ambayo iliyokuwa imithibiti tangu zamani ni sala yaidi Antakuna ambayo kuna fi katika sehemu ambazo za open space au fi maghaz katika majangwa wasa yanayokuwa mapana kabisa anasema ile ngambi salam qala bwana mtume amesema katika hadithi ambayo aheraja bukhari na muslim salatu fi masjidi hadha angalia utukufu wa sala Nani ya msikiti wa mtume madina anasema sala katika msikiti wangu huu Afdhal min alf salatin fi siwa illa al lharam haram anakuwa mtu anapata ujira kama amesali sala 1000 katika msikiti mwingine yote isipokuwa msikiti wa maka. Kwa angalia bwana Mtume SAW ameelezea ule utukufu wa msikiti wake na malipo anoyapata mtu kuswali kwa sala moja anapata sawa na sala 1000. Akaacha Mtume SAW akaenda aka katika sehemu ya uwanja. Kwa hiyo hapa lazima watu wapime wanapogingangania watu katika misikiti yao sio wanangangania nini? Sola yaidi, idi ndani ya msikiti wetu sala ya idi ndani ya msikiti wetu ikiwa mtume sola moja msikiti wake ni sawa na sala elfu moja pia yeye kaacha wewe msikiti wako una una sababu gapi fikirieni sana sasa mara nyingi inakuja watu wanapokuwa katika hali hii ni taasu kwa kwamba sisi ni banu home home, sisi ni fulani sisi ni fulani tutawezaje kwenda kuchanganyika na watu ambao si kabila yetu, si watu wetu si jamii zetu kwa hivyo watu wanang'ania katika misikiti tu lakini sunna ni kuswali katika uwanja lakini pamoja na hivyo ila an yakuna hunaka udhurun kama torin, ila ikitokea udhuru sababu za kimsingi kama mfano mvua kubwa kabisa basi watu watakwenda eh msikitini e, kuonekana kwamba mvua ni moja katika sababu kubwa inyowafanya hata sala ya iid iwe cancelled katika sehemu hizo lakini pia mvua inasababisha hata sala ya fardhi kwamba mtu asali nyumbani kwake tutume sallallahu alaihi wasallam aliagiza kwamba itapokuwa kuna mvua muadhini akifika haiya ala sala aseme sallu ila rihalikum Swali majumbani kwenu. Swalini majumbani kwenu. Kwa sababu ya nini mvua? kuna kitu kama very Yandu niye na Siu kwa kuna function gani? Watu wote wakaondoka katika kujificha mvua. Sasa kuna mmoja yekaa, ikaenyesha mvua pale pale. Paka ikamalizika ile function. Eh? zawadi. Na shekhe mkubwa kampa zawadi kikupike bana huyo mvua inanyesha yeye alibaki pale pale ikiwa mvua inanyesha sala faradhi tukasali majumbani kwetu huyu kabaki anaonesha ujasiri gani ndugu zangu ni masuala mengine sijui watu to... wanataka <laughs> wana wanaita kiki unasikia kiki, kiki hii ni nukta ya pili nukta tatu katika sala ya ihdi tutakuja sasa kama alivyoandika Sheikh Abu Malik al ila al-musalli wa adabu namna ya kutoka sasa kwenda katika kuswali huko katika muswali kuna adabu zake miongoni mwa adabu hizo akazieleza ni kwamba yustahabu alghusl qabla alkhuruj yustahabu ni jambo ambayo ni kupendezesha mtu kabla hajenda kusali sala aoge hii ni kutokana na riwaya ambayo akhraja imam mali katika muwatta na vile vile wanazuoni wengine wametoa katika isnadi sahihi فعن نافع ان ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المسجد ابن عمر alikuwa akioga siku ya Eid al-Fitr kabla ya kwenda katika msalla kwa hiyo moja katika jambo ambalo la sunna mtu يوم الجمعه Eh, katika mambo ambayo ya ya siku ya jumaa kwamba mtu aoge ila kwanza la pili katika dalili hizo ni atajammal wa laps ahsanat tiyaba ni kujipamba kujipamba yinye, ni kwa maana ya kuvaa nguo zilizo kuwa ahsan kwa, kwa Kiswahili tunasema nguo za mtungini eh Kiswahili cha, cha, cha, cha mwambao kule Zanzibari naona leo umetoa ya mtungini yaani ile nguo ambayo ilikuwa ndio nzuri kabisa kuliko zote anasema kwamba ibn Omar, hariithi, Umar katika hadithi akhadha Umar jubbatan min istibrak tubau fi ssuk fa faata fa ata rasul sallam faqal ibn Umar alinnuwa jubba la istibrak istabrak ni mchanganyiko baina ya hariri na material nyingine. Kuo itakopokuwa hariri tupu 100% hariri ni haram. Na kama kutokwa kuna mchanganyiko kwa mbale. Hey, kuna hariri kidogo kuna percentage ya kidogo basi na hamu hii itakuwa ni hukma. Sasa Ibn Umar alimnunulia alinunua ili jumba katika soko sokoni kisha akampelekea Mtume صلى الله عليه وسلم fakala aswa afta adhihi kwa maana hili nimenunua kwa ajili yako tajammal biha lil Eid nimekununulia kwa lengo la kwamba ujipambe nalo ujivike si kwa ajili ya siku ya na kwa ajili ya al wanapokuja kwa delegation labda kuna watu wanatoka inchi ya mbali wamekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Mtume salam alikuwa akisikia hivyo inamaana anavaa nguo yake maalumu iliyokuwa ile ehe kwa ajili ya kuongea na navigation hiyo lakini kikubwa kaziao kizungumzia hapa ni kwamba ibn Umar alimnunulia bwana mtume SAW kwa lengo la kuvaa siku ya idi apendeze hapa ndipo ambapo waliposhika wanazuoni kwamba mtu siku ya idi apendeze kwa kuvaa nguo iliyokuwa nzuri na vile vile hadithi ya Abdullah ibn Abbas kama ya Al-Albani katika siasa sahiha na nabii swalla kana yalbis yawmal 'eer bura hamra alikuwa bwana mtume swalla allah akivaa sijaidi burda ambalo lilikuwa ni hamra ni rangi nyekundu lakini rangi nyekundu hii ndugu zangu ufafanuzi kuna rangi nyekundu ambayo imekatazwa ni ile rangi nyekundu kwa Kiswahili tunasema damwati speaking caller huko kule zaidi ya mita hamsini na kuona wewe umevaa nguo rangi nyekundu si kujua nani ukija uh, kumbe ni wewe sasa wekundu huu ndiyo ambao umekatazwa lakini kama wekundu ambao ulikuwa umefifia au umechanganyika kidogo na rangi nyingine basi inakubalika ukinua sasa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiivaa sikuaidi nguo hiyo nzuri kuonesha kwamba dukuzangu wa ikifika siku ya mtu achague nguo kanzu ilokuwa nzuri kabisa siku bado ziko ende Kariakoo pale msikitwa mtoro maduka kanzu akachague la kama huna uwezo huo ziko zile za 1500 eh, 1500 nzuri kabisa nzuri kabisa unachagua ile unaipiga pasi mwenye nzuri siku ya Idi unatoka nayo si jambo la kupendeza kwamba mtu siku ya Idi kanzu ile ile alovaa mwaka mzima au anavaa nguo za kawaida simple hapana lazima uchange iwe mtu akikuona ndio hey, ndio mimi leo umependeza ndiyo, kwa sababu mtume alipendeza sikuaidi hii ni sunna lakini watu wengi tunakuwa tunataabika sana na watoto watoto tunata yani mtu siku yani mwezi wa ramadhani wote akili ya yake kwenye watoto tu atavaa nini atavaa nini Ye hey, mwenyewe kuna siku yaaidi hana hata nguo nzuri hapana